«Де ж тепертизер зерна пшениці? Знайдіть їх!» – вигукує пан Мангольд і розсіває суміш по землі. «Нема! Пропали! Отак буде, і з німаками, коли накриємо їх, як оцей й пшеницю!» Сміється сполонізований німець, палкіший за будь-якого поляка-патріот. Нато поживає, шемре, колихається і відчуває Мангольд. Ще хвилина, і люд рушить валом туди, куди звалять йти рине перший повстанський загін на Самбір. По дорозі незліченно помножиться. Подібне станеться в Стрию, Жидачеві, Комарно, по всіх містечках і селах. І нарешті все народне ополчення рушить на Львів. Та виходить з юрби перед трибуну височенний Гевел, і Монголь пізнає в ньому того самого короля Балагулів, що гостював колись у нього, горілку пив, і, можливо, став би колись його вірним приятелем, якби вожидові не трапилась притичина. І навіки зненавидів ворожанський дідич нахабного пройдисвіта, поставивши, як лише буде нагода, помститись йому за того штовхана, від якого прошнурував паркетом через весь візитовий зал і на сміх знакомитій публіці гепнувся головою об стіну. І ось стоїть він перед трибуною, глузливо посміхаючись. Мангольд мацею в кишені сорду та пістоля, проте вичікує. Розпочинати повстання з убивства не гоже, лихий то знак. Революція спочатку мусить умитися сльозами радості, а вже потім кров'ю. Сухоровський піднімає вгору руку і, звертаючись до людей, запитує «А з того вівса виросте колись пшениця?» Мангольд на мить розгублюється та відразу опановує себе і розпочинає промову. Він говорить про знесення панщини, про дешеву сіль, про відміну монополії на тютюн. Кожен селянин матиме право вирощувати в своєму городі найпахучішу мушкательку. А чопову податку від горілки зовсім не буде. Відвоза солі лише сто топок. Он, каже, життя, усміхається всім вам після перемоги повстання. Серед натовпу вибухає регіт. Чуються вигуки. Покажи, пане, свій нотис, до якої ти записуєш хлопів, що не вийшли на панщину. Та що це за чудо що Манголь такий щедрий став? Сухоровський знову піднімає руку і перекрикує Юрбу. «Скажіть панові, що ви отримали за пролиту кров Костюшка і Дверницького? Запитайте його теж, де ваші батьки і брати, які двічі ходили воювати за вільну Польщу? А він, як бачите, вернувся цілий і неушкоджений. Бо ж він не збирався віддавати своє життя за незалежність. Він і далі панує над вами. Та йому ще захотілося Віденського престолу. Тож не ти, буде. Повернувся Сухоровський до Мангольда. «Знесеш панщину! Ти будеш за нею триматися, як воша кожуха! Ми самі її скасуємо, і тебе повісимо на сухій вербі!» Народ зрушується з місця, муцується, напирає на трибуну. З мандаторії вибігає на допомогу Мангольдові відвірська служба і обступає його довкола. Натовп притискає Сухоровського до трибуни. «Міхал, хапай Мангольда за вилоги сурду, та народ кричить, не хочемо Польщі. Нам добре під цісарем, але цісар не знає, що ти з нами виправляєш, кальвіне. Монголь відштовхує міхала, вихоплює пістоля і цілиться в нього. Рука тремтить. Лунає стріл, куля прошиває натовп. Якийсь мужик, схопившись за живіт, схиляється над землею. Народ скаженіє, зблискують сокири, і горожанський дідич з розкроєною головою падає навзнак. Селяни рубають сокирами і заколюють вилами двірських слуг і офіціалістів. Здругого же наступає військова команда. Зі щирцям мчить екіпаж з поліцією. Натовп тане, розбігається. Поліцейський начальник із кляним оком валає «Бийте, хлопи, рибелізантів!» За кожного вбитого плачу по десять ринських. Ніхто не знає, хто вбивав. Проте десятки рук тягнуться до директора поліції і вихоплюють з його рук срібні монети. Військові з Дороговиської застави скидають трупи на сани і відвозять комендатури для розпізнавання. сухоровські з балагулами при сідають у брички і зникають на Львівському тракті. Монтадорія горить. І стоять у Дороговижі надубитими отець-декан Пекарський та Єрей Вагелевич. Старенький священник беззвучно молиться, а Іванову душу – везолює пекучий туск і не залишає в ній найменшого сліду відмарень і мрій, які супроводжували його в дорозі з Нестанич до Дороговижа. І не поїде він ні до Стрія, ні до Галича, ні до Снятина на пошуки матеріалів для нових праць. Він мусить чим скоріше вертатися додому і оберігати свою сім'ю, бо нікому більше. І нічого дорожчого за неї цієї миті в нього немає. А попереду ж море горя і сліз і чи то така воля Божа, чи такий закон людського суспільства, що свобода, поки запанує, мусить спершу скупатися в крові. Боже, який жорстокий мій народ, шепоче Вагелевич, тупо дивлячись на змаскеровані тіла. Небезпека, що нависла над світом, різко відчужила Вагелевича від моторошних реалій. Він чув і плачі, і голосіння приймав тривожні чутки, які переходили з гост вуста, уста, переповідалися і обуднювалися, наче те все, що відбувалося у миру, було давно передбачене. І з дня на день очікуване. Кров ставала щораз то звичайнішою. І діймало Івана таке відчуття, бо цим лихо діється десь там, у зовнішніх площинах людського життя.